Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 28. februar, og denne morgen starter vi med nyheden om Netcompany, der slog sig på børsen mandag. Vi skal også forbi Danske Bank, som ser et skifte i markedet, og et smut forbi Morgan Stanley, som mener, at aktierne står over for fald. Og så slutter vi af med, at tusindvis af danske gaskunder kan forberede sig på pengeregn. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. 5,7 procent, så meget blev der skrået af Netcompany-aktien i går mandag. Netcompany fik kursmæk efter, at den britiske investeringsbank Barclays har set nærmere på aktien. Barclays har givet Netcompany en undervægt anbefaling, som betyder, at aktien bør fylde forholdsvist lidt i porteføljen. Og desuden så mener Barclays, at kursen på Netcompany-aktien kan falde yderligere. Der er ved at ske et skifte i markedet, der er vurderingen hos Danske Bank, fortæller senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Banken anbefaler i et nyt sektorkald, at danskernes foretrukne aktier fylder mindre i porteføljerne. Danske Banks anbefaling har hidtil været, at man skulle have en overvægt af sundhedsaktier og aktier inden for stabil forbrug. Men nu anbefaler Danske Bank, at man har en neutral vægtning af begge dele, Lars Skovgaard Andersen uddyber. Vi ændrer på anbefalingen af danskernes yndlingssektor, sundhedssektoren. Det gælder også om at have færre aktier inden for stabil forbrug, siger han. Både stabil forbrug og sundhed er kendetegnet ved at være defensive sektorer, der som regel klarer sig godt uanset økonomiens ved og vel, og den type aktier har derfor været populære, mens inflation har bulret løst det seneste år. Men Danske Bank vurderer altså nu, at det er på tide at gå lidt væk fra de defensive aktier og købe sig ind i cykliske aktier også. Og du kan simpelthen læse denne fulde historie på jordenvester.dk. Aktierne er steget de seneste måneder, men kursfesten vil være kortvarig. sån lyder advarslen i hvert fald fra den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley, det skriver Bloomberg News. Og faktisk så kan den kommende måned byde på kursfald, vurderer bankens chefstrateg Mike Wilson i en kommentar. Han skriver, Da det er vores opfattelse, at indtjeningsrecessionen langt fra er over, mener vi, at marts måned er en måned med høj risiko for endnu en tur nedad for aktier, forklarer altså Mike Wilson i kommentaren. Og siden markedets bund i oktober er det store amerikanske aktieindeks, S&P 500, steget med omkring 11 procent. Chefstrategen er dog skeptisk over for den udvikling, han siger. Vi tror, at denne kursfremgang er en bulltrap, men anerkender, at hvis disse niveauer kan holde, kan aktiemarkedet opleve en sidste fremgang, inden vi til fulde indregner tilbagegangen i indtjeningerne, siger altså Mike Wilson. Mike Wilson, undskyld, som tidligere har spået, at S&P 500 i løbet af foråret kan falde 3.000 indlækspoeng, hvilket er 25 procent lavere end nuværende niveau. Danske gaskunder kan godt forberede sig på en pengeregn, det skriver i hvert fald Berlingske. Tusindvis af danske gaskunder har nemlig betalt alt for højt af kontobeløb for deres gas- og derfor skylder energiselskaber store beløb til deres kunder. Energiselskabet Nordlys skal eksempelvis betale 80 millioner kroner tilbage til 19.000 af deres gaskunder. Mas Brygger, som er direktør i Nordlys, kalder tilbagebetalingen usædvanlig, han siger. Det er meget usædvanligt, at vi skal sende så store beløb tilbage, men i gennemsnit har kunderne reduceret deres gasforbrug med 25-30%, siger Mads Brygger til Berlingske. Og prisen på gas har i månedsvis været faldende. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk, at du kan følge med i en i løbet af dagen på jørinvestor.dk og selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.